Kristus říká, pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtížení, a já vás občerstvím. Milí bratře, milé sestry, my jsme zvaní na hostinu, na slavnost a na Bohoslužbu, na společenství s ním. A toto pozvání a velký význam pro nás. Necháme jiné věci být. Práci, obchody, starosti v rodině. A jsme tu, abychom přijali od Boha dár. Abychom to mohli přijmout. Jeho dár celým svým srdcem je dobré, když odložíme to, co nás zatěžuje a překáží nám. Pane Bože náš, Ty nás zveš, Ty nás vítáš, chceš nás pohostit svým slovem. Přicházíme k Tobě, se svými touhami a se svými starostmi, s tím, co se v minulém týdnu povedlo, i s tím, co jsme pokazili. Dej, abychom to mohli nechat za sebou, aby nic nás nepřekáže, nepřekážilo. Dej, aby, abychom překonali prach do tvého. Domu, abychom mohli vstoupit a odechnout ve tvém pokoji. Amen. Děkujeme ti za tvé pozvání a prosíme tě, dej nám najít domov ve tvém domě, abychom přijímali odpuštění od tvého stolu a naše víra vyrostla z tvého slova. O to prosíme tebe, Otce našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem Svatým žije a vládne na věky. Amen. Myšly čtení z knihy proroka Izajáča. Skůrů, všichni, do, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jestem. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není?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 Svíce bohám tví, hospodine je slovo Tvé a světlo tece ne. Mluvit. První mu řekl, koupil jsem kole a musím se na něj podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Druhý řekl, koupil jsem pět pár kolů a jdu jim bez zkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl, ořenil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán tomu rozměval a řekl svému služebníku, vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl, pane, stalo se, jak si rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku, vyjdi za lidmi na cesty a ohradám a přilotěm, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravý, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokousí mé večeře. Evangelium našeho pána Ježíše Krista.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 No, když věřím w reklámě, jsou to moc krásně věci, které są nám lidé, ale wadzi mi trochu, že ta skutečnost je mnohem smutnejší, než co mi říká reklama. Že vlastně ta reklama kvůli tomu vůbec existuje, že um, nedodržuje to, co slibuje, že jedna věc je, Reklama, druhá věc je skutečnost. A že většinou jde o podvod. Tak poslechneme si toto zhůru. Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám i ten, kdo peníze nemá, pojďte, kupujte a jeste, pojďte a kupujte bez peněz a bezplacený bez víno a mléko.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 ne, nejenom vodu, ale dokonce víno. A proč utracíte peníze, ale ne na svůj výdělek za to, co nenasiti lopotíte, děláte práce bez výsledků, hledáte třeba u spokojenost jindé.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 co Bůh chce dělat. A vrchol Božího slibu je toto. Nakromte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živí. Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Obnovím spolehlivá milosrdenství záslibená Davidovi. Obnovím spolehlivá milosrdenství. Tento překlad jsem našel v tom novějším překladu, v českém studijním překladu. Ekonomicky to měl trošku jinak. To slovo spolehlivý je tady důležité. Mohu spolehat na to. Nejenom vyhlásí se něco, co chceme, neprojevujeme jenom nějaký zájem, ale Izrael může spolehat. A to bylo takhle jako.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 A je to dvojí pohyb. Jednak ten pohyb od křesťanů nebo věřících, věřících ke lidem, který Krista neznají. Třeba misionáři. Ale misionáři, ak nejedou do Afriky, ale ak se podívají do okolí tady. Tak potřebuje některý lidi slyšet o církvě, ale nepotřebuje porucování, nepotřebuje, aby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 za svatým Izraele, který tě oslavil. Tedy církev dělá všechno dobré, dobré, dobře v tom, když bude odkazovat na Boha. Kvůli Bohu, kvůli hospodinu mají lidi přicházet. A třeba se ptají, co to je s tím vašem Bohem. Možná, že jsme v situaci, že máme podávat svědectví o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 Je, že neunarně vždy znovu nás zveš. I když jsme se často vymlouvali, když často považujeme jiné věci za důležitější, ty nám odpouštíš, ty nám, s námi máš trpělivost, Děkujeme Tě. Zdej, abyš vám hlavně slyšeli tvůj hlas. Zdej jsou všechny tvoje sliby. Zdejso jsou všechna ta spolehlivá milosrdenství, které máš při nám. Zdej je jen všechno, co potřebujeme k životu. Jídlo, pití, voda, mléko i víno. Zde můžeme být spolu tvým lidem. Teď, abychom jako tvoje církev, jako Boží byli tvými služebníky, abychom byli svědky v tomto světě. Abychom nedělali nesmyslnou reklamu, ale abychom lidi upozornili na to, že ty nás máš rád, každého člověka. A že stojí za to jít za tebou, se vydat na cestu víry. Myslím na lidi, kteří jsou smutní a bezradní, protože nevidí naději, nevidí to dobré, co je možné v jejich životě. A nevidí ani to, co nám chceš darovat. Dej, aby, aby všechny lidi slyšeli tvoje pozvání a aby dokázali přijmout. Jsme všichni nemocni, že máme problémy přijmout tvou pomoc, že chceme se vyrovnat, že ani nepouštíme, nepřipouštíme se dary, ale radši chceme obchodovat, vyměnit. Překonávej všechno toto a Dej aby nás ovládla Tvoje láska, aby nás ovládla láska v aby abychom vydali sebe pro ty, kdo nás potřebuje. Radost ze společenství s Tebe, ať nás ovládá, ať v nás překonává ty naše zlé sklony ať nás dává do pohybu, ať nám dává jistotu i naději, do budoucnosti. A vše, co máme, nyní nás se vkládáme na modlitby, kterou nás Kristus naučil. Oče náš, který Oh Janová. A slyšel jsem veliký hlas od tlunu. ale příbitek Boží uprostřed lidí. Bůh bude předývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, již Bůh bude s nimi. Již se vyplnila. Já jsem alfa a omega, počátek i konec. Tomu, kdo žizní, dám napít za darmo z pramené vody živé. Požehnej vám, hospodina, ostřih vás, osvět hospodin tvárstvo nad vámi a buď vám milostiv, obrat hospodin tvarstvo k vám a dej vám pokoj.